At one of these Sounds like you had a great conference. Okay, I want to know I want to see some hands of, of people that really enjoyed it. Okay. Why did you enjoy the conference? De ce ți-a plăcut la conferință? Interview direct, live. Un motiv de ce ți-a plăcut la conferință? Dici. The preaching and uh, uh, the sermons were just awesome. Okay, okay. Over here, why did you why did you enjoy the conference? See, the chesto prokuću konferencu, huh? Because I was there a lot The praise and worship was just awesome. Good. Yeah. Who else raised their hand? Cine mai ridica almona? Aici Ostoivzi, Ziomle, de ce? Why did you enjoy the conference? Because uh, he was changed. He was changed in the conference. Good. Okay. Over here. Who Aici în secțiunea asta. Cine, cine mai mâna? Cine vrea on. să zică? Okay, Albert, zi. The of God, the is All right. Okay. Uh, worship, preaching. Închinare, predica. When you go to a conference, you go to listen, is that correct? Când mergi la o conferință, normal mergi să ascult. Și vrei să auzi ce Duhul Sfânt vrea să spună ție. În seara asta vreau să vorbesc despre cum anume trebuie să auzi, să asculți. Timpul de conferință e destul de puternic fiindcă Duhul Sfânt apare de obicei. El apare într-o conferință și își face prezența asimțită în cauza că te iubește. He shows up because he has a plan Și de asemenea, nu numai că te iubește, ci are un plan pentru viața ta. He wants every minute of your life to count. Și el vrea ca fiecare moment, fiecare clipă din viața ta să chiar să conteze, să aibă un scop clar. He changes your life. Și mai mult, el îți schimbă viața. I visited here the first time. Am fost aici prima dată 7 years ago. And this church și biserica asta was meeting in a basement se întâlnea într-un subsol in a community center uh, la uh, Căminul cultural. Casă Casa de cultură a sindicatelor, de acolo din centru. A little, a little room. O cameră mică It was about from there Era cam de aici. Over to about here, până aici. And you could get about 35 or 40 people in there, right? Și vreo 35-40 de oameni puteau să intre acolo. But the Holy Spirit was there. And the Holy Spirit changes things. Now look what's here. He can do the same thing in your life dacă iei lucrurile care satan încearcă să le facă pentru tine și Dumnezeu vrea să le schimbă și să facă ceva măreț din viața ta nu să fii ceva persoană de neimportanță Dumnezeu te-a creat și te-a creat pentru un scop măreț și unul din modurile prin care tu găsești acest scop clar pentru viața ta listen to God. să Dumnezeu, God calls to us Dumnezeu ne cheamă din El însuși, din natura Lui. He doesn't call to us out of your nature, out of, our, out of His nature. El nu te cheamă pe tine din natura noastră, ci din natura Lui. Our heavenly Father is a father who relates with us. El este un tată ceresc care vrea să, fie, să se relaționeze cu noi, să aibă relații cu noi. So he wants to speak to you. Așa că el vrea să ți vorbească ție. He wants to speak to you personally. El nu vrea să vorbească așa general, nouă, ci ție personal vrea să ți vorbească. He wants you to hear him as clear as you hear a friend on your cell phone. Vrea să, să l-auzi pe el exact așa cum auzi pe prietenul tău te sună și vorbește cu tine la telefon, exact așa să l-auzi și pe Dumnezeu. Și nu știu dacă mă crezi, dar Dumnezeu vorbește zilnic. El îți vorbește ție zilnic. How many heard him today? vocea Lui Dumnezeu, Dumnezeu să vorbiți ceva astăzi? Is that all? Doar atâția? he spoke to all of you. Vreau să spun că de fapt el va vorbi tuturor celor prezenți aici. He spoke to every one of you today. A vorbit fiecăruia dintre voi astăzi. Unul you know one pe care El vorbește este prin circumstanțe, situații în care tu te afli. The Lucrurile care se întâmplă în viața ta. That's este un mesaj care îți vorbește ție. He's El e acolo lângă tine în fiecare zi și vrea să-ți vorbească. El vrea să te aducă într-un loc care l-a pregătit special pentru tine. The prophet Isaiah Isaia a spus, The hand of the Lord was heavy on him, mâna lui Dumnezeu era uh, uh, cu putere peste el And he spoke. Și în momentul în care mâna lui Dumnezeu era peste Isaia, a început să vorbească. When he says the, hand of the Lord was heavy on him, Și când Biblia spune că mâna lui Dumnezeu era uh, cu greutate peste El, what talking about is there was a circumstance going on in his life uh, ce încerca să spune încerc Biblia este că era o situație destul de gravă, uh, destul de grea în viața lui. It was going on to the whole country of Israel. Și de fapt, o situația afectată întreg Israelul. The Assyrian army was coming against them. O armată asiriană vorbea venea împotriva Israelului. And as a prophet of God, și ca prophet of God, seeing that circumstance begin to happen, atunci a văzut acea circumstanță că a început să se întâmple, he heard God speaking. El a auzit că Dumnezeu i-a vorbit lui, lui Isaia. began to speak into Israel's life about what was coming. Și Dumnezeu a vorbit lui Isaia să vorbească poporului Israel ce anume urma să se întâmple acestei situații. As you go about your daily life. Mergi la universitate. Maybe you're going to a job. Mergi la o slujbă. Whatever is you're going or unde emerge Every event of that day Fiecare eveniment din ziua respectivă has the opportunity for God to speak to Fiecare o situație există o oportunitate ca Dumnezeu să ți vorbească ție We have to learn dar ce trebuie tu să faci walking with us este că Dumnezeu umblă cu tine fiindcă te iubește He knew before the day started what you would be walking into. înainte de ziua de astăzi ce urma tu să faci And some of those things he didn't stop from happening. Și unele din lucrurile care s-au întâmplat astăzi nu le au oprit ca să se întâmple. In fact, when something bad happens in our life. De fapt, când ceva grav se întâmplă în viața noastră. We often ask God, "Where were you?" De multe ori întrebăm pe Dumnezeu, "Doamne, de unde ai fost în situațiaiaia?" He was right there. El era acolo. Și în mijlocul acelei situații pe care s-a întâmplat, he to talk to you. El a vrut să spună ceva. He was to you. El, de fapt, încerc, îți vorbea ție. Just have to learn how to Dar ce tu trebuie să faci și să-L auzi pe Dumnezeu când El vorbește în diferite situații? You know, good Câteodată sunt lucruri bune. Am aterizat cu avionul în aeroportul din Budapesta cu siguranță. Totul a fost ok. E un lucru bun. Dar cineva ne-a condus de la aeroport până aici în Oradea. Și acolo pe strada respectivă erau niște șoferi ca și kamikaze. Adică vreau să se sinucidă. Am ajuns de ce din urmă în siguranță acasă. Și bine. Dar ce uh, încerca Dumnezeu să spună prin situația șoferului care i-am întâlnit? A încercat Dumnezeu să-mi spună, mă, ți-ai seama că eu te-am protejat de toți aia care încercau, uh, uh, conduceau puțin mai interesant? Vreau să spun că în fiecare lucru care te se întâmplă, fiecare eveniment din viața ta, Dumnezeu e acolo și El încearcă să-ți vorbească. Dar tu îl asculti? În Biblie este o povestire a unui un bețar. First Samuel This man, Samuel capitolul 3. young Samuel. Acest tânăr Samuel. taken to the temple. A fost dus la templu. Dropped off by his mother. Și mama lui l-a lăsat acolo la templu. To fulfill ea a promis a făcut o jurință în fața lui Dumnezeu. Situația mamei lui Samuel era că ea era stearpă. Și ea s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a auzit-o. Și ea a făcut o promisiune lui Dumnezeu în acel moment și ea a făcut o promisiune și nu s-a lăsat de acea promisiune. Și apoi i-a zis lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu îmi dai un băiețel, eu să-l dau înapoi ție. And so when he was old enough, she picked him up, hauled him to the temple. Mama a la și l-a dus la templu. And out of her circumstance of barrenness, Și din situația ei în care nu putea să copii, God whispered into her heart Dumnezeu a pus în in inima ei. This is going to happen. Uh, a spus, uite, chiar tu, tu o să ai copii. She had her little boy. Și a, a născut un băiețel. Age, și când avea era destul de în de vârstă l-a dus la templu. Și l-a lăsat acolo. Now when Samuel's at the temple, there's another circumstance Sa Samuel e la templu, mai apare o situație. Și găsiți chiar în capitolul 3 în primele versete. It said that Samuel was ministering to the Lord under Eli. Samuel Domnului înaintea lui Eli. And the word was rare Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea. Nu foarte mulți oameni auzeau vocea lui Dumnezeu în perioada respectivă. Și asta e situația în casa lui Dumnezeu. The prophets are there. Prorocii erau acolo. The, the priests are there. Preoții erau acolo. The word is there. Cuvântul era acolo. Dar ce se întâmplă? că persoanele care trebuia să predice cuvântul lui life Nu aveau o prezență a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu locuia cu adevărat în viața lor. De aia se spune că Dumnezeu nu mulți nu înțelegeau ce Dumnezeu vrea să le spună. Asta este circumstanța care s-a apărut Samuel. Și acum Samuel se naște într o situație interesantă. So then God speaks to Samuel, doesn't he? Și vedem în capitolul 3 că vorbește lui Samuel. Samuel sleeping. Samuel dormea and in the middle of his sleep. Și în mijlocul somnului lui. numele lui. He wakes up. Se trezește. He runs to Eli the priest. repede la Eli preotul. Și uh, întreabă uh, Să trăiți, m-ați chemat? Eli a no, spus, no, no, nu, nu te-am chemat Merg la culcare Samuel merge înapoi la culcare And again. Și doarme din nou Aude din nou nu, uh, uh, numele lui Samuel, Samuel. He wakes up. Se trezește Now he's there serving Eli, the uh, Și normal că uh, sluja pe Eli preotul man like me. Eli era un bătrân ca și mine noi bătrânii, când vrem să dormim, vrem să rămânem acolo, să nu ne deranjeze de nimeni. We don't like people waking us up. Ne place oamenii să ne tot trezească. We, we get <laughs> Iar dacă ne trezești, suntem puțin mai uh, morocănoși. You, know, after you live long enough, După ce trăiești așa de mult, cât am trăit eu, <laughs> afli că te trăit Find out that somnul e un lucru foarte bun. Și merge înapoi Samuel. Said, Eli și spune mai schemat. That's twice. A doua oară. Go back to bed. Și spune, după aia, mă merge înapoi la culcare. You know, God ce se întâmpla în Israel? There isn't a living word being preached. Nimeni nu predica cuvântul adevărat lui Dumnezeu în vremea respectivă. Nimeni. But God has a plan. Dar nu avea un plan. He's looking for somebody who will listen to him. El căuta pe cineva care urma să l-audă, care l-asculta, care l-va asculta. Așa că îi spune Samuel. Samuel Wake up. Samuel se trezește. Speak. Your servant hears. Și de a treia oară el răspunde, vorbește, doamne, că robotă ascultă. How did that happen? Cum s-a întâmplat asta? Well, verse 9 tells you. Versetul spune, Therefore Eli said to Samuel, "Go lie down." a zis lui Samuel: "Du-te și te culcă." If he calls you, you shall say, Dacă vei mai fi chemat, să spui: "Vorbește, Doamne, și robul tău ascultă." Eli finally figured it out. și a dat seama. It's possible for you to hear God at your age. E posibil ca tu să auzi Dumnezeu la vârsta ta. Grow to my age. și să ajungi la vârsta mea. Să rămâi creștin. Dar să uiți cum e vocea lui Dumnezeu, chiar dacă au trecut 50-60 de ani. Eli, prima dată, nu și-a amintit, nu a recunoscut vocea lui Dumnezeu. De așa mult timp încă nu l-a mai întâlnit pe Dumnezeu în viața lui zilnică. Anymore, really he heard a trecut așa de mulți ani de când Eli a auzit vocea lui Dumnezeu în viața lui zilnică. Nu numai că nu l-a mai auzit. Nici nu-i mai păsacă dacă aude vocea lui Dumnezeu sau nu în fiecare zi. Și acum are pe băiețașul ăsta Samuel. Here. Dumnezeu avea o situație destul de interesantă acolo în Israel. Nimeni nu înțelegea, nu auzea cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, trebuie să schimb asta. O să iau un băiețaș, un băiat care mă va asculta pe mine. Și când eu îi voi vorbi lui, el va răspunde. Și exact asta vreau Dumnezeu să facă în seara asta. el vrea ca să vorbească în lumea de astăzi. raising up young people Și el ridică oameni ca fiecare dintre voi. Because a lot of us older ones don't hear him anymore. mulți din cei bătrâni nu mai aud pe Dumnezeu. need Și în lumea de astăzi există multe nevoi. Și în mijlocul acelor nevoi și circumstanțe, Dumnezeu te va chema pe tine, în mijlocul somnului tău. your name, Și când vei auzi pe Dumnezeu că vorbește, tu va trebui să răspunzi, "Aici sunt Doamne, robul tău, ascultă." Speak, Vorbește, că și ascultă. Samuel's young. Samuel e tânăr. But God's going to use him. Dar Dumnezeu va folosi. We have to learn how to listen Dar tu trebuie să înveți cum să auzi vocea lui Dumnezeu. Prin toate situațiile prin care tu treci, circumstanțele pe care tu treci zine, El, prin toate astea vrea să-ți comunice ție ceva. Dumnezeu, rareori vorbește în stiluri dramatice. And because of that, we misunderstand him. Și din cauza asta, mulți dintre noi nu l auzim. We think, well, if I was God, uh, what? noi ne Dacă Dumnezeu, I would talk so people could hear me. vorbi așa, audibil ca oamenii să mă God's not impressed with the fact that He's God. Dumnezeu nu e impresionat cu faptul că el e Dumnezeu. He likes relationship better. Lui place să aibă relații cu noi. He likes to get close enough to us. să fie aproape de noi, that he can whisper. Ca să ne poată șopti. N-ar trebui să scuture lumea și tot orașul ăla de numai să-ți vorbească ție. To get me to hear him. Doar ca tu să-l auzi. What kind of relationship is that? Ce fel de relație ai? Că din cer trebuie să tunete și fulgele. Where every conversation de fiecare dată când Dumnezeu vrea să-ți vorbească, ție trebuie să cu cutremure pământul. Când scaunul tău scutură, și atunci, ar mai știi că Dumnezeu să vorbește. Ești așa de tulburat de scaunul care se cutremură, nici măcar nu mai auzi ce vrea Dumnezeu să spună. Elijah was in that spot once. Uh, Elisei era in, uh, Elie era într-o situație asemănătoare a, a avut o victorie puternică a uh, Regina, uh, Isabela i-a spus bă, te omori, ești mort el a început să fugă era descurajat că cum regina vrea să mă omoare după ce am făcut așa lucruri mari descurajat grav de tot de de de chiar depresionat And he needed to hear God. Și aici apare God found him in a cave. Dumnezeu a găsit pe Ilie într-o God said, go, go, go outside the cave. Și Dumnezeu i-a spus lui Ilie: din peștera asta. want to talk to you. What are you going to do? Ce vei face? You're going to go outside the cave. <laughs> Când Dumnezeu spune să faci, ieși afară din peșteră Dintr-o dintr dată apare un uragan 150, mile an hour winds Cine știe cât 100, 300 de km pe oră A trecut pe lângă aceasta uh, prin uh, gaura acestei peșteri And it Și după aceea s-a oprit Then there was an earthquake and, and everything's shaking again. Everything. You ever been in an earthquake? Anybody It's ever? a real experience, isn't it? I, I was in two earthquakes. I One in California. One in California. I'm sitting at a kitchen table. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Ea e 75 de Un uh, jur de 25 de grade afară. We're just chatting with the people that live there. Să și vorbim cu oameni care stătea acolo. And you hear a noise. Şi aud o un zgămod. I've never heard it before. N-am auzit zgomotul niciodată. It's like it's a train a long ways away. un tren care vine de departe de departe. And it starts to get louder. mai puternic. And pretty soon we're sitting at the table going like this. la masă și cam așa. a woman in the house is yelling. Get under the table! O femeie din casă strigă, sub masă. We don't know what's going on. am We're sitting. I'm looking out the window. No, the streets going like no, this să că stresul mercam așa. I never got under the table. Nici nu m-am pus sub masă. And it ended. Și după tot s-a sfârșit. She looked at us and said, -a la noi și ne-a spus. That was an earthquake. A fost cutremur. Wow. <laughs> am, spus, wow. I made it through. am reușit, am supraviețuit. Well, God gives Elijah an earthquake. dă lui Ilie un cutremur. And it ends. Și după tot se termină. Next, he shows up with fire. Apoi apare Dumnezeu cu like foc. Great, great flame thrower, just. imaginați vă unul de la cuprjosulit porch. Uh, mare, da, imens. Just burning everything up. Arde tot, tot, tot, tot, tot ce e acolo în, lângă peștera respectivă. You Și ce spune Biblia? Biblia spune că Dumnezeu n-a fost în niciuna din acele trei fenomene. dacă eu aș fi fost Dumnezeu? I think God have showed up in one of them. apărut una din cele trei, cu trei foc. Dar nu sunt Dumnezeu. People God. need to be impressed when I show up. Dumnezeu, ar trebui să fie impresionați oamenii când apare eu. They need to take notice when I show up. Ar trebui să fie evident că eu tocmai am venit, Dumnezeu. And then God speaks to him in a whisper. Dar Dumnezeu vine la Ilie și vorbește într-un șușur blând. Whisper. Într-un Whisper. <laughs> Whisper, yeah, uh, You got it. o have an interpreter Să schimbăm, într In your circumstances, în circunstanțele tale, whispering to you. Dumnezeu îți șoptește cie. God doesn't have to shout. să strige. He doesn't want to shout. Nici nu vrea să strige. He wants to talk to you. El vrea să vorbească. He wants you to be so close to him. El vrea ca tu să fii așa aproape de el. of his loving nature, așa că din natura lui iubitoare, he can whisper to you. să să And you say, și să te audă pe tine au spunând, Speak Lord. Vorbește, Doamne Your servant heareth. ascultă. Speak Lord, vorbește. Wow, this is awesome. Wow, super ce spui. God, thomme, Almighty God. Dumnezeu Atotputernic loves me so much. Mă iubește pe minea așa de mult. He didn't just send his son to die for me. Nu numai că l-a trimis pe fiul lui să moară în locul meu. To, to deliver me from all my sins. Să mă salveze, să mă, să mă transforme din toate păcatele mele. But He wants to whisper to me. El vrea să îmi șoptească mie. He wants me to be this close. Vrea ca să fiu așa de aproape de el. I can I can hear him whisper. Ca să îl pot auzi șoptea. Now, now, you know, you hear Christians say, "A luat pe Christian că spun, 'Well, I was praying, marugam, God talked to me, mezau a vorbit cu mine.' That means, 'Asta înseamnă, you're supposed to perk up and listen, că artificazu să deschizurele să audă, to what God said to them, la acea de din le-a spus." I think it's a whole lot better. Dar e și mai fain, say, dacă tu poți să spui tu însuți Eu eram în prezența lui Dumnezeu și el mi-a șoptit mi-a șoptit numele meu. He whispered to me right in the circumstance I was in. Mi-a șoptit în mijlocul ci, ci, circumstanței, situații în care mă aflam. He let me know. să știu eu. That he knows right where I'm at. că el știe în ce situație, ce interesant e interesantă îi. Chiar concerned about, right Ş where se îngrijorează, ci se gândește, se gândește la circumstanța mea. every time God talks. De fiecare dată când Dumnezeu vorbește. It's not about him talking to the whole world. Nu vorbește de Dumnezeu întreagile lume. He is wanting to carry on a, re a relationship with you. El vrea să aibă conversații cu tine. He's wanting to talk to you. El vrea să vorbească cu tine. If he wants to talk to the world, Dacă vrea să vorbească lumii, he can do it. Dacă vrea el poate să facă he asta. He his mouth, raise his volume up and we'd all hear him. Așa deschide gura, ridică volumul și toți din lume asta l-ar auzi pe Dumnezeu. God's not into mass communication. Mesio nu-i tipul, uh, nu, nu comunică tip uh, mass media în he, masă. He's into talking to you. El vrea să vorbească cu tine. tine. Vrea să şoptească tine. Wants you to hear him. Vrea ca tu să-l audă el. Wants you to know he cares about you. Vrea ca tu să știi că el lui pasă de tine. Now the the, the end of this thing was Samuel. Și acum uh, la sfârșitul întâmplării cu Samuel. Verse 14. Therefore I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned by sacrifice or offering. So God told Samuel he's going to fix the situation in Israel. He's going to start judging Eli's house. Judgment always starts in the house of God. So before you start praying judgment on the world, it's going to start in church first. That's where God starts. And notice what it says here. He's, he's telling Samuel, you tell Eli that this has gone too far că uh, lucrurile au mers prea departe ce a făcut Eli even are sorry, și și dacă îi pare rău lui Eli nu o să le aud going to you. tot o să îi disciplinez. No amount of offering, indiferent de câte jertfă or or darul sau acțiuni, orice ar face Eli nu o să poată să-mi schimbe ce am decis. You have not been to me. Eli, tu nu mai ai ascultat I've been talking, you haven't listened. Eu tot am vorbit, tu n-ai ascultat, and now I'm going to change things. Iar acum, lucrurile se schimbă și le voi schimba eu. Spune Dumnezeu. You were at a conference last week. Tu ai fost la conferință săptămâna trecută. God spoke to you. Dumnezeu, ți-a vorbit clar. Several of you said you appreciated the sermons. a spus chiar ți au plăcut predicile care au avut loc. I think what you're trying to say is God spoke to you during the Și a încercat de să spui că Dumnezeu chiar ți-a vorbit prin acele predici e personal. You appreciated the praise and worship. ți-a plăcut și lauda și închinarea. God was speaking to you during the praise and worship. În timpul lăudă și Dumnezeu îți vorbea ție personal. You were hearing him. Tu l-ai auzit. And now the conference is over. Conferința acum s-a sfârșit. It won't be another one for a year. Nu va mai fi unul timp de un an. God Dumnezeu nu a dispărut am gata, nu e conferința nu mai Dumnezeu. A fost cu tine chiar astăzi. Și așa cum l-ai auzit la o predică. Or heard him during worship. l-ai auzit în timpul închinării Și And you ai răspuns lui Dumnezeu ce vorbația? He spoke to you powerfully care s-a vorbit la conferință s-a vorbit și astăzi. In several Și a vorbit puternic în anumite din tale de astăzi. El a vrut ca tu să l auzi exact așa clar, cum și la He wanted a vrut ca tu să răspunzi lui exact așa cum ai răspuns și la conferință. E important foarte important să auzi și să răspunzi Dumnezeu. In fact, De fapt, Ecclesiastes 5, cu 1 spune. Guard your steps when you go to God's house. când intri în casa lui Dumnezeu. Come prepared to hear. Vino pregătit să offering. Nu doar să aduci o jertfă. When you come into the house of God. în casa lui casa și aproape de mai bine să ascunzi decât să aduci jertfă nebunilor. Prepare to hear the Lord. Fii pregătit să auzi vocea lui Now Tocmai am luat coleta, am venit cu darurile noastre de financiare. of money am adus banii noștri we've, we've given an offering of praise a fost o jerfă, de asemenea am adus o jerfă de laudă l-am rodat pe Dumnezeu But what the bible is saying și ce spune aici Biblia is if you don't listen to him dacă tu nu au l pe Dumnezeu neither offering means anything to him. Oricare din care l-ai făcut până acum n-are nici, niciun sens See what a lot of christians have done făcut unii creștini they tell god they believe in him spun că eu cred în Then they don't listen to him anymore, dar nu mai ascultă. But they go to church all the time. Dar ei merg la biserică tot timpul. They bring an offering. Și aduc jertfe la biserică. They sing during worship. Cântă în timpul la adunarea. They might even pray now and then. Chiar se roagă din când în când. But they're not really listening to him. Dar ei nu îl ascultă cu adevărat pe Dumnezeu. Until many of us as Christians, până când mulți dintre noi ca și creștini, get to the point, nu ajungem la punctul, where we forget God can whisper. Uh, uh, poți să ajungi la punctul în care uh, să uiți că Dumnezeu șoptește. Că Dumnezeu poate să ne vorbească în mod normal nouă. Și auzi pe creștini care spun a trecut așa de mult timp de când Dumnezeu mi-a vorbit mie. Nu e adevărat. El vorbește zilnic. Dar noi ce s-a întâmplat? e adică tu ai încetat să îl mai auzi, să l mai asculți? And so what we want to do is replace our listening <laughs> with, wor with worship. mulți e că înlocuim ascultarea noastră la vocea worship, cu chinare, jumping up and down, sal din sus, waving our arms. Uh, din, mână, singing all the latest choruses, din toată, din toată inima ta lui Dumnezeu, but we're not listening. Dar tu nu ascultezi Dumnezeu. God wants us to listen. Dumnezeu vrea să faci și aia, dar vrea ca tu să auzi, să-L asculți. Protejează-te. Pregătește-te să mă auzi ce vreau eu să spun din tot, tot ce s-a întâmplat în seara asta. I'm going to talk to you. El vrea să-ți vorbească ție. He talks because he loves. El vorbește fiindcă El iubește. El e Dumnezeu relațional. He's not a God on a throne of gold. Nu este un Dumnezeu care e numai pe, acolo pe tron de aur. El este un Relațional, Relațional. You accept His Son, dacă accepti fiul lui, He lives in your heart. Atunci el locuiește în viața ta. He's right here. El e chiar aici lângă tine, lângă inima ta. You just have to say Jesus. să spui Isuse. And He's there. Și el e imediat acolo. You can walk out of the building. Poți să mergi chiar afară din clădirea asta. Go out and wait for the tram. Și să mergi la tramvai să aștepți tramvaiul. Jesus is there. e acolo. You get home. Merge acasă. You get ready for bed? Te pregătești pentru uh, să mergi la culcare? Jesus is there. Îi susișchi acolo. He's not having to shout, he's right there. Nu, nu, you know el e chiar acolo. He's always there. Iel întotdeauna acolo. We have to get in relationship with him. Dar noi trebuie să creștem relația noastră cu el. We have to, we have to learn his walking right with us. Trebuie să înțelegem că el umblă chiar cu noi. That's what he wants more than anything. Asta dorește Dumnezeu mai mult decât orice să fie lângă tine. He'd much rather just walk with you. Mă ar Să vorbească cu tine. And talk with you. Și să spună că el te iubește. Și să audă de la tine înapoi că și tu îl iubești pe el. He'd love for you to stop in the middle of one of your circumstances today. Lui ar place poate în mijlocul situației pe care a trecut astăzi. And say, Lord, I know ce vrei să mi spui prin situația asta. tell you. El îți va spune. Îți va spune. El e interesat de toate detaliile vieții tale. Nu numai vineri seara și duminică dimineața și seara. Toată viața ta. Și te știe așa de bine. Încât el știe cum anume să șoptească ca tu să înțelegești. El te de el așa, vrea ca tu să fii așa de aproape de El. Ca să poată să-ți șoptească. Loves you, Când cineva te iubește and to you, și îți șoptește ceva, that's not stuff you tell everybody. Uh, nu spui lucrurile care le șoptești unei persoane care le iubești, nu spui la toată lumea. Este lucruri care ies între tine și Dumnezeu. Secreterea voastră. Samuel was asleep. Și Samuel era uh, adormit. Era dormea. Samuel heard his name. Și Samuel a auzit vocea numele lui chemat. Samuel, Samuel. Samuel wakes up. Samuel se trezește. He speaks your name. știe numele tău și îl vorbește. He's talking to you. Because și loves you. te iubește Vrea să umble să trăiești viața asta cu el. He's wanting to bring direction to your life. Vrea să te ghideze prin viața. And the best way to make that conference live through the year. Și cel mai bun mod prin care tu să experimentezi acea senzație de la conferință în fiecare zi din viața ta îți să te înveți pe tine să vorbești cu Dumnezeu în rugăciune și să-L asculti pe El, cum El îți vorbește, zilnic, în fiecare zi. nu numai dimineața, ci întreaga zi să vorbești cu El. Uite-te numai puțin mai atent la viața ta. Dacă este ceva acolo în viața ta care te ține te oprește din a-l auzi pe Dumnezeu de exemplu cum a fost cu Eli el avea păcat în viața lui și de aia a auzit pe Dumnezeu îi ceri Dumnezeu, Doamne, iartă-mă ia iau de la mine, ia păcatul ăsta de la mine iar nu vreau doamne în viața mea și vreau să pot să am capacitatea să te aud să nu mă țin păcat de vreau să fiu într un loc în care doamne să nu treiască să cutremurte pământul numai să mi se mie ceva să nu fie nevoie de un uragan sau un foc ce fel de relație ar fi asta? Where every time you're talking to each other, it's, a, it's like an earthquake, a fire or a hurricane. vorbești unul cu celălalt, ca un cu tremur, ca un foc, ca un uragan. Pretty soon you'd want to find somebody else. În curând ai dori să ai relație cu altcineva decât cu cineva care tot te dăunează. You're, you're gonna look for somebody who can whisper. cineva care poate să șoptească. Dumnezeu God whispers. Right into your heart și îți vorbește ție fiindcă te iubește, he cares about you, pasă de tine. Now when you listen to God, pe Dumnezeu, you have the joy and privilege, privilegiul, of doing what he's sharing with you, să faci ce el a spus tocmai Jesus speaks, eu I ascult, he gives me am de instrucțiuni, I can follow through. Și eu pot să fac ceea ce el îmi spune and he goes with me. Și el mă ajută să fac ceea ce mi-a spus să fac. You know, Jesus said that in this life, Iisus a spus că în viața asta. Vei avea multe probleme. Vom avea multe probleme. El Isus a spus chestia asta. Uh, nu prea se predică fraza asta you prea know. mult. The church doesn't stand up and shout and sing when they hear that promise. adevărul, Dumnezeu ne-a spus adevărul. And a lot of your circumstances are troubles. Și multe din situații pe care voi trece, sunt probleme. Și Isus a spus clar, veți fi multe. Vor fi multe din probleme. But take heart. Dar nu vă îngrijorați. I am with you always. Eu voi fi cu voi întotdeauna. I'll be with you to the end of the age. Până la sfârșitul veacului. And as long as it goes, I'll be whispering to you every step. Let's bow our heads together. We're going to pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for its truth. Doamne, că tu ne dat dat We thank you that you speak to us. tu ne vorbești nouă And you're speaking tonight. Și chiar în seara asta vorbești nouă To every one of us. Ne vorbești la fiecare. And Lord, we pray especially. Și noi ne rugăm în mod special. For those people that are here. Celor de aici, Doamne, care sunt aici. That have never received you as their personal savior. Care încă nu te-au primit pe tine Dumnezeu Salvator și Domn personal. Știu că existi, dar niciodată nu ți-au spus da. Și în seara aceasta, ei sunt gata să audă să asculte de invitația ta să răspundă și să devină un fiu sau o fică a ta. Și șer, Doamne, prin Duhul Sfânt, moving their hearts right now while your heads are bowed and everybody in an attitude of prayer if you need to accept Jesus as your Savior you're ready to hear him call your name you realize you need him with you îți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu să fie aproape, nu departe. And you want him to forgive you of your sin. Și vrei ca el să te ierte de toate pagubele care ai făcut până astăzi. Would you raise your hand, please? Așa da că să ridici mâna și vreau să morog mă în prima gudină. Just raise your hand up. Acolo unde eşti, Dumnezeu te a acima? Răspunde. Anybody? Există cineva? Dar vrei să primești Isus în viața ta? Over here? Yes, thank you, ma'am. Aici? Put it down. Te văd. Okay. Mai este altcineva? This young lady wants to hear Jesus whisper her name. domnișoară vrea ca să audă că Isus este aproape de ea și că îi șoptește ei personal. Anybody else ready? este și altcineva care spune: Da, vreau și eu să l-am pe Dumnezeu aproape. Yeah. Yeah. Another one Te in din spate, da, mulțumesc. Mai este cineva? Și Sarah ta. Mă cheamă Dumnezeu pe nume. Let's all stand together. Haideți să ne ridicăm cu toți împreună și să ne rugăm împreună cu aceste două persoane. We're going pray a, a, a prayer that I want all of you to repeat after me. A, o să ne rugăm acum o rugăciune care aș vrea toți să repetați împreună cu aceste două persoane. You Și mai ales dacă ai ridicat mâna, așa că ca să o spui cu voce tare. Și Let's toți cu voce tare.